Bosgarren lan honetan, Xabik eta Sigorrek bi punturi erantzun beharko diote Sortziko Txikian. E, Xabi Sortziko Txikian eta Xarmangarria zira doinoan kantatzeko lehen puntua hause duzu. Santag eda bezpera tan imutu nago Juergan ibili nintzen ezin guzturago. Isot larregi edan gaix horik zearo. Urren gaurtean baiet guk izan gehiago. Bigarren puntua. Oitura ez galtzeko gazte honbe harra. Makila gogor jota atera indarra. Kantuan az gaitezen libratuz paparra. Oitura hau baitugu, gara ziedarra. Sigur, sortziko txikian, ta xarman garria ziradu inoek